és tessek. Valamiért ez nem szól... Fölhívni. Fölhívom magamat. Ez sem működik, most nem működik. Akkor kipróbáltuk, akkor működik, és most meg nem működik. Sejtet, hogy miért? Hát nem Magamat hívtam. És van vonal. Néha az vetődik fel, hogy valaki ránk ül, hogy ne lehessen telefonálni, de nem erről van szó. Ráadásul ki lett próbálva, és akkor meg működött. Nem szó. Vajon mi baja lehet? Van. De nem. Az András ilyenkor valamit kiszokott kapcsolni, beszokott kapcsolni, fogalmam nincs. De aztért nem tudok mit mondani, mert amikor kipróbáltuk, akkor működött. Foglaltat jelz. Tehát én most hívom, és foglaltat jelez. Tehát valami nem stimmel van. Ja, de figyelj, ha nálam foglaltat jelz, akkor nálam mit jelezne most? Mert milyen foglalt? Igen, foglalt. Arra még meg lehetne kéne a riportalanyt, hogy ő hívjon fel bennünket, de ő se tud bennünket fölhívni. Tilen. Úgy valaki De nem, hát van vonal. Most csöng. Haó. Oh. Ez vajon ki volt az előbb valaki telefonált? Azzal még nem próbálkoztak, hogy valaki azzal lehetetlenítsel a műsor, hogy ne lehessen telefonálni. Ez egy vad, vadonatúj, bár lehetséges, hogy korábban volt ilyen résztevékenysége, de ennyire nem volt kitartó, de nekem nincs üldözésimán ilyen. De kétségtelen, hogy műsor előtt ki próbálni, és akkor Most működik. Hello. El tudja azt képzelni, hogy valaki egyébként azzal szórakozzon, hogy az itt Tenni, vonalat el lehetetlenítse, hogy se innen ne lehessen telefonálni, se ide ne lehessen telefonálni, mert hogy műsor előtt kipróbáltam, működött, és amikor önt kellett volna hívnom, akkor meg permanensen mással beszéltet jelzett, nem csak ön, hanem miközben úgy mint a lenne vonal, és én se tudtam felhívni, tehát nem tudtam arra kérni, hogy hívjon fel bennünket, mert az is mással beszéltet jelzett. El tudja ezt képzelni? Hát én már lassan néhány dolgot bár lehet, hogy van ilyen, tehát már lassan mindent, de igen. Sokat változott a világ? Hát, én megfogadtam, hogy... Mert persze visszakérdezhet, mint amit a Zsoltál beszélgetek, Fidesz-KDNP frakcióvezető fővárosi közgyűlés, ugye vissza lehet kérdezni, hogy mihez képest. Ha ugye azt kérdezné, hogy például miben változott a világ, akkor azt tudnám mondani, hogy technológiailag... Az a terület, ahol én dolgozom, az rengeteget változott, és a kiszolgáltatottságom, a jó vagy rossz értelemben vett kiszolgáltatottságom, tehát az, hogy akivel együttműködöm, az mennyire készséges, egyáltalán készségese, megteszem mindent annak érdekében, hogy amikor én már fennülök a lovon, ha ez egy jó hasonlat, akkor ott tudjam végezni a dolgomat, abban alapvető változás állt be, és hozzá kell tennem, hogy mérhetetlen szerencsém van, mert akik egyébként ezen az oldalon segített, a kelyfejects, azok olyan odaadó munkatársak voltak, hogy onna azoknál odaadóvat el se tudok képzelni. Ilyenfajta változás az ön életében bekövetkezett. Ahhoz, hogy szórakoznak ki -e a nem erre vagy. Ne, én értem. Mert én csak arra akartam utalni, hogy ebbe a tekinében változott, meg emlékszem gyerekkoromra, amikor mi is. Bár akkor meg a telefon egészen már szinte is. Jó, csak amikor azt kérdeztem, hogy sokat változott a világ, és azt mondta, hogy igen, akkor mire gondolt? Hát, Néjában is sokat változott, információt dömpingben is sokat változott ö, emiattan. Nem tudom, hogy ezeknek. Nyilván el, a saját foglalkozása, ami, ami a politikát illeti, az mennyit változott? Szerintem ilyet nem is kérdeztek magától sohasem. És ha változott, akkor miben? Én szerintem a szakma, ha a politikát annak tekintjük, ö, ö, vagy a közélet, vagy a közbeszéd, az, az semmivel nem változott, ö, gyorsabban, lassabban, rosszabban, jobban, mint egyébként az egész életünk, az a televíziózás, akár a rádiózás, a, a különböző környezet, minden, ami minket e, körülvesz. Az, hogy e, ilyen mennyiségű e, e, tévécsatorna, ennyi mennyi, most már a tévék hason kezdenek eltűnni, és akkor a Youtube-ban, az összes többi közösségi média, azon platformok, e, e, az ott áradó információ mennyiség, tartalom, kontrollálatlan információ, szenny, ami elárasz minket, emiatt szerintem mindenki vagy legalábbis úgy érzem, hogy az egész közeg, ami körülvesz minket, az slamposodik, romlik, plusztráltabb, idegesebb. Nem, nem szerintem nem, nem jó az irány, de azt megfogadtam még fiatalkoromban, hogy én biztos nem leszek az, aki elkezdi mondani, hogy bezzeg a mi időnkben, meg, a, meg ezek a mai fiatalok, tehát ilyen szavakat tőlem soha senki nem hall. Még akkor is, hogyha ez a változás, amiben mondjuk a mostani fiatalok vannak, az, az nem az ő hibájuk, de, de sajnos ebbe csökpennek bele. Technológiáját tekintve, ez egy rossz kérdés, nem tudom jobban föltenni. Változott-e annyit a politikai tevékenység, maga a közpolitika, amit magára vonatkoztat, tehát amit ön végez, mint amennyit változott a technológia azon a területen, ahol én dolgoztam, vagy dolgozom? A technológia szerintem... De most a saját tevékenységéről mint. Nem, nem, nem tudom, hogy tudok-e így a saját tevékenységéről, talán érthető lesz, amit mondani akarok. A technológia, ha tudnánk jól használni, akkor szerintem rendkívül jó irányba fejlődött. Tehát én mindig azt a példát szoktam mondani, hogy ha, ha 30 évvel ezelőtt elindultunk kirándulni, akkor az a, elő kellett venni a vastag, én, 80 dekás Magyarország utikönyvet, mellé a kihajthatós térképet, jó esetben, és akkor az alapján ott próbáltunk navigálni, tájékozódni, amikor megérkeztünk a könyvet föllapozni, elolvasni, Most mindezt egy telefonba integrálva, oda-vissza, helyszínre, rányomó két kattintással éttermet ajánl, három kattintással a közelbe szállást tudok foglalni, élőhangon, vagy nem tudom, mondja, hogy jobbra forduljak, balra forduljak. Tehát ebben a tekintetben rendkívüli módon segített a technológia a az életünket. A másik irányba pedig az, hogy ez a, ez a rendkívül sok csatorna, amit mondtam, ez az összesféle információ tartalom, amit bárki képzettség, tudás, kontroll nélkül eh, rázódik mindannyiunkra, eh, ez viszont rossz irányba visz. Uh, a gyerekek, a fiataloknak visz... a koncentráció képessége durván csökken, ezt nem én mondom, ezekre tudományos kutatások visz, vannak. Visszem közelebb. Um... Ugye a mostani kaifejancsi és a korábbi kaifejancsi között sok különbség van és sok azonosság. Az egyik alapvető különbség az az élőműsor hiánya és az interaktivitás hiánya, ahol az ember valamilyen egészet, tehát egészen más mechanizmus által hat a közönségére, mint egyébként. Um, én lassan tanulom ezt a technológiát, és a technológia visszaigazol, a hatékonyság még messze nem olyan, mint amilyen a kezrejeltsőban volt, de az érdeklődés hiányra nem panaszkodhatok. Az Országos Mentőszolgálat néhány nappal ezelőtt közzétett a Facebook oldalán egy történetet, ami arról szól, hogy egy 40 körüli felkar sérült asszonyt a helyszíni ellátás után szállítottak volna a kórházba a lakásáról, bajtársaink, A egy közelben zajló közteleti Küldte tovább az egységet, a mentési irányítás. Az e-mailben megjegyzi. Az illető, hogy Kára nem akarja nézni a nyitott ajtón át, hogy csöveget nyomnak bele valaki, akinek kék a feje. A panaszos a mentés irányító azonnali felelősségre vonását követelt egy a mentők hivatalból kivizsgálták az esetet, Az eljárás tanúk meghallgatása nélkül zárult le, amiről a levélírót is értesítették. A rendszer adataiból kidört, hogy a mentős vezető a lehető legjobb döntés hozta, így igaz, hogy a nő szállításában 57 perc történt történtában az újraélesztésben négy 16 belül be megérkezett a segítség, miközben egy mentőegység is riasztásra kerül. Sajnos a 60 év körüli férfi életét a kitartó küzdelm és mentők összehangol csapatmunkája ellenére sem lehetett megmenteni, a mentőegység pedig folytatta útját a górátba, az eredeti sérült el. Ezt tette közé a Facebook oldalán a mentőszolgálat, és ebben az égegy a világán semmi kivetni valót én nem találtam, gondolom ön sem. Hát nem, sőt, inkább megdöbbent az esetén. Türelem, ez türelem, ez türelem, türelem, türelem. Ehhez, ö, a történethez. Mutatom, de nem tudom, hogy mennyire látszik. Én ajánlom mindenkinek, hogy keresse fel az Országos Mentőszolgálatnak a Facebook oldalát. Valami így is látszódik. Ehhez ugyanis az országos mentőszolgálat mellékelt egy fotót, amit ők készítettek, ahol két mentős van, egy színesbőrű és egy nem színesbőrű bőrű, még erre is odafigyeltek. Az egyik eltakarja az arcát, a másik pedig a humlokára így-így leszti a kezét, mutatván, hogy az illető bolond. Én kerestem a mentőszolgálatot, nem vették fel. A régi Kejfejancsi, az interaktív élőlebonyolítású. 48 vagy 72 órát adott volna az országos mentőszolgálatnak, hogy vagy cseréljék le a képet, vagy azt, aki ezt a képet közzétette, az rúgják ki. Hogy veszi magának a bátorságot az országos mentőszolgálat ahhoz, hogy valakit, aki egyébként felháborító módon viselkedett, és nem volt igaza? kifigurázza, hülyének mutassa, és olyannak, akiről meg kell feledkezni. Hogy veszi magának a bátorságot? Az már egy másik kérdés, hogy tegnap az ATV sajtó szemlében köbbel Anita, ha így hívják azt a hölgyet, akitől azt feltételezik, hogy műsorvezető. Egyrésztről neki nagyon tetszett a kép, meg ő úgy mesélte el, mintha ezt a 60 év ember sikerült volna újraéleszteni. Tehát, hogy az élőle műsor azért volt egészen más, mert úgy tudtam reflektálni a világra, hogy egyébként nem, hogy van egy ATV-nevezető csatorna, ami nem Elég, hogy nem bír etikai érzékel, de még félre is tájékoztat. Elfelejtik elolvasni azt, ami oda van írva. De most átmenetleg feledkezzünk meg az ATV-ről, nem erről van szó. Hogy veszi magának az országos mentőszolgálata bátorságot ahhoz, hogy az én adófizetői pénzemből a Facebook oldalukon egy olyan képet tegyenek közzé, amely túlmutat azon, semmint hogy ez az illető egyébként lett, nem volt igaza abban, amikor őt 47 percig feltartották, amiatt ha egyáltalán feltartották, hogy valakit megmentsenek. Ha ez egy kejfejjancsi lenne vállalva a kockázatot, 14 éven oliaknak nem valahogy feletté, csak igen korlátozott mértékben, azt mondaná, a kurva életbe. És ez a lendület is annak szól. Ha most ez nem lenne egy élő műsor, nem beszélgetnék, én ezt nem tudnám mondani, és nem gondolom azt, hogy önnek el kéne járni az országos mentőszolgálatnál. De a kurva élet. Hogy veszik maguknak a bátorságot? Nem tudom, érthető -e az, amit mondta. Abszolút érthető, és hasonló, gondolom, hasonló érzelmeket váltott ki, amikor a Magyarországgyűlés megválasztott képviselője a lónak a faszát elnézést idéztem, táblát lengett ö, a parlamentben. Igen, erről beszéltem, idejött a közbeszéd, és egyébként ö, olyan világot élünk, ez tetszik, vagy nem tetszik, önnek ez nem tetszik, én pedig ebben most jelen pillanatban nem kívánok véleményt mondani, ö, mert én... Ö, itt nem részletezett mózokon, Módon. Módon, ö, ö, csak szuperlatívuszokban tudok beszélni a mentőszolgálat. Miért én, én az országos mentős Hát én meg, meg, megvédeném őket a szakmai teljesítményük alapján a kommunikációban pedig hát nem mennék bele, olyan világot élünk, amikor egyébként bárki bármilyen véleményének hangot adhat, és egyébként szerintem eljutottunk oda. Még egyszer mondom, ez nem a megvédés, mert azt gondolom, ha én lennék a mentőszolgálatnak a kommunikációs igazgatója, én sem alkalmaztam volna ezt a, ezt a képi vagy egyéb megoldást, de hogyha mindenki azt gondolja, hogy bérlázító az az álláspont, amit csinál, sőt, adott esetben teljesen elmebeteg idióta, az, hogy valaki egyébként ott haldokik az után, és akkor neki az a baj, hogy ezt nem akarja nézni, miközben fordított helyzetre kíváncsi lennék, hogy e, a, éppen azért jelentette volna föl a szolgálatot, mert látta, hogy ott megy el már megsegíteni, és a többi, tehát innentől kezdve azt gondolom, hogy az ember tényleg e, nincsen tisztában az emberi értékekkel, az élet fontosságával, e, a, a mentőszolgálat e, munkájával, az ott hivatásokat végző embereknek a, a, a hivatástudatával Stb. Tehát én azt gondolom, hogy én személyesen, magánemberként ennél még durvábbat is kitettem volna, én értem, hogy a mentőszolgált egy intézmény, a mi adóforintjánk ma intézmény, de egyébként meg azt gondolom, hogy eljutottunk a közbeszédnek arra a szintjére, ez sokszor jó, sokszor rossz, amit mondtam, hogy egyébként miért nem mondhatnák el e tehát, hogy fordított esetben, ha a tűzoltóautó azért nem tud kimenni a, a tűz helyszínére, mert valamelyik paraszt keresztbe áll az úton, vagy elzárja a tűzcsapot, és ezért leég a hát, szerintem a tűzoltóság is kitehet, hogy mekkor egy idióta barom volt, aki uh, elzártat. Uh, azt, ezt, ezt írhatja, de hozzá ilyen fényképet nem uh, mellékelhet. Tehát, hogy mondjam, uh, az, a, az önfegyelem... És az, amit ön a parlamenttel kapcsolatban mondott, ezeknek a párhuzamba értem, de ezzel együtt az ember mégse ugrik a kútba, hogyha a másik kútba ugrik, ugye ez egy gyerekkorunk belmondás, és a Kejfej egy etikai mércét tudott alkalmazni, akkor is, hogyha ezt sokan vitatták. Én most azt teszem, amit egyébként a Facebookon megígértem, hogy mindent, hogy há, mint Ludas Matyi, hogy úgy fogok eljárni, Tűrhetetlen, hogy ezt meg... Mert maga a történet rendjén van. Az, hogy kifigurázzák ilyen módon azt, aki egyéb kénytelenül viselkedett, ez már nem fér bele. És az, hogy egyik az Ákos annak idén hogyan viselkedett a parlamentbe, az nem ad felmentést a mentőszolgálatnak, hogy ezt az illusztrációt közzétette. Én ezt elfogadom Öntől, mint vélemény. Én azt gondolom, hogy nagyon-nagyon sok olyan dolog van, ami szerintem megengedhetetlen, hogy múzeumokba bemennek aktivisták és festményeket öntenek le. Szerintem megengedhetetlen, hogy idióta barmok elnézést. Le keresztbe fekszenek az utcán, odaragasztják a kezüket, egyébként az még a jobbik eset, mert legalább egy életen megtanulja, hogy ilyet többet nem csinál, bocsánat, elnézést, és megbénítja egy városnak a forgalmát, a mentőautót nem engedik át, Erőképpen a klímaaktivisták és a Én azt mondom, hogy beteg világban élünk, és ezek ellen föl kellene. Szerintem az nem a vélemény nyilvánítás szabadság, hogy valaki megrongál egy festményt, nem a vélemény nyilvánítás szabadság, hogy egy közintézményt leöntök, megrongálom a falát. Szerintem az nem véleménynyilvánítás, és akkor hazai közélet megint, hogy momentum odamegy, és festéket önt e, a, a, a burkolatra. Szerintem az nem a politizálás, és nem a vélemény nyilvánítás, hogy valakinek a háza, egy közintézmény, polgármester hivatalai és szemete, Hordok, és ott hagyom az illegális szemétlerakás ellen tiltakozva. Ezek, ezek, ezek olyan beteg, Én nem, tehát, hogy, hogy igen, beteg. Nézze, bizonyos szempontból viszont egyetértek ezzel, csak ugye ott van az, tudja, mint a japánok, akik utána összeszedik a stadionban a szemetet. Tehát öntse oda a szemetet, és amikor fége van a demonstrációnak, akkor szedje össze, és vigye el. <gül> amikor leönti a festményt, mert adott esetben tisztában van azzal, hogy ezzel nem fog neki kárt okozni, ha egyébként egyáltalán ilyennel tisztában lehet, akkor utána fogja, és tisztítsa le. Um, um, um, ez csak látszólag vicces. Uh, ugye a Kejfejancsi ezeket a dolgokat nem tudja meakadályozni. Szóvá tudja tenni, és ami a legnagyobb érdeme volt, és ami a legjobban hiányzik az interaktivitásból, az, hogy ezt egyébként beszédben ha tisztázni nem is lehet, de lehet bátortalan kísérletet tenni rá. Áruljál nekem végül is, hogyan döntött? Elment a 150-es évfordulós ünnepségre bukszott. Nem, én, én azt gondolom, hogy teljesen kereken és kompaktan megindokoltam, hogy én miért nem. De ne, persze, de És hát, a beszélgetésünk sem változtatott. Nem, nem, ne, nem, én csak azt kérdezem, hogy végül is hogyan dönt. Nem. Úgy, úgy, úgy, ahogy elmondtam. És ebben egyébként nem, nem ebben, is, ez, ez ebben a tekintetben nem. Ö, Tartozik ide, de egyre jobban uh, érzem azt, hogy egyre kevesebb közösséget tudok uh, vállalni Budapest uh, megválasztott vezetőjével, még akkor is, ugye, hogyha ez feladatkörömből uh, adódik, és, uh, és kell is, és a párbeszédet, én az vagyok az, aki mindig mondom, hogy utolsó utáni pillanatig is nem kell tartani, de például az, Tegnap, vagy tegnap elettő bejegyzés a főpolgármesternek, ugye, amikor a mi hazánk benyújtotta ezt a megváltoztatásával kapcsolatos törvényjavaslatot, és akkor kiírja a főpolgármester a véleményét, amivel semmi baj nincs, mert lehet ez a véleménye, hogy akkor ez kinek meg hogyan az ötlete, de azt írni, hogy a Fidesz annyira gyáv, hogy ezt nem is saját néven, hanem a kis pasiszta segédpártyával nyújtatja be, és mondja ezt az a főpolgármester aki az időközi választásról lemegy vidékre és odáll azon jobbikos jelölt mellé, aki egyébként Budapestezik és tetűcsúszdázik, én azt gondolom, hogy ez egészen felháborító. Maradna az... csöndben, vagy legalább azt a félben, mert írja, hogy a Fidesz gyáva, írja be, hogy a mi hazánkkal adta be, ha ez a véleménye. Nevetséges, de ha ez a vélemény ír, aki. Igen, ugye, a alap... fél meg kellett volna állni, hogy nem teszi jó, de azok után, amit ő személyesen csinált. Uh, itt van előtte. Egy olyan egyébként... budapest ahol egyébként gettó volt, ahonnan sok százezer -e honfitásunkat vitték el, és egy olyan jelölt mellé állt, aki Judapestezett és Tetőcsúszdott, majd ezek után szemrebbenés nélkül, pofátlanul bele írja mindannyiunk tartában a saját Facebook falán. De... Álljunk itt meg egy pillanatra, és aztán a, a kommentáros részt azt egy pillanattal később fogom megtenni. Hogy viszonyul ön ehhez a törvényjavaslathoz? Egyáltalán mit feltételez arról, hogy ezt végig is napirendre veszik-e és tárgyalni fogják-e? Ugye itt van előttem, téper 6219, készültem tanár úr, November 21-én nyújtották be, benyújtó Szabad István, mi hazánk a törvényjavaslat cím az igazságosabb és arányosabb önkormányzati választások érdekében egyes választási tárgyú törvények módosításáról, és ugye, hogyha nagyon sommáson akarom összefoglalni, akkor az általános indoklásban benne van. 2014-ben a Fidesz egy oldalon vezette be az új fővárosi választási rendszert, amely kizárólag a vonatkozó vonatkozóan más választási rendszert jelent, mint a bármelyik esetében, és ennek a visszaállítását. 2014. Előtti állapot visszaállítását javasolja mi hazánk. Mit gondol arról, hogy ezt napirendre fogja -e tűzni az országgyűlés? Hát, hogy napirendre tűzik, -e, azt nem tudom, ugye ez egy érdekes kommunikációs helyzet, mert ezt nem a mi hazánk vetette fel először, hanem Fodor Gábor már három-négy héttel ezelőtt írt erről, hogy szerinte arányosabb, és hatékonyabb lenne, hogyha viszítál. Na hát, az is egy nagyon érdekes pillanat volt, azt is láttam, hogy ezt Fodor Gábornak hogyan jutott az eszébe, de igen. Én nem látom mögötte a fidesz feltétlenül, de azért van ennek egy érdekes folyamata. Tehát Fodor Gábor nagy szerencsénkre jelen pillanatban nem országgyűlési képviselő, ez egy kifejezetten rossz ízű megjegyzés volt. Vállalom. Azt kérdezem öntől, hogy mit gondol magáról a törvényjavaslatról? A függetlenül, hogy Fodor Gábor, mi hazánk. Én Fodor Gáborról nem fogom tudni átvenni azt a szerepet, hogy én védjem meg. Tehát én ugye, aki egy közösségnek a tagja vagyok, amit ő elárult, tehát nekem ez egy életre a, a... De maradjunk a törvényjavaslatnál. Mit Én gondolom? azt gondolom, hogy, és, és ezt el is mondtam, és talán ma meg is fog jelenni. Remélem, hogy akik megjelentették, nem gondolják azt, hogy elszpoilerezem spoil itt. Tehát... Ne így, így, az élő műsor Valázsa, az ilyen, Köszönöm. Én elmondtam azt, hogy 2014-ben úgy, hogy a fővárosi közgyűlésnek én 2002 óta voltam a tagja, tehát 2002-től 2010-ig ellenzéki képviselőként listásra megválasztott, képviselő 2010 és 2014 között <höhem> polgármesterként, de listáról megválasztott képviselő, tehát 2014 19 között pedig ugye automatikusan polgármesteri jogon voltam, tehát 17 éven keresztül folyamatosan, tehát elég jól, azt gondolom, hogy mindenféle szerénytelenség nélkül azt mondhatom, hogy elég jól láttam a főváros, működését. Én 14-ben kifejezetten szerencsésnek gondoltam azt a konstrukciót, hogy egyébként a polgármesterek jelenjenek meg a közgyűlésben mindenki alanyi jogon azért, hogy az teljes és egységes ten minden választott vezető megfelelő módon tudja artikulálni a saját közösségének a a véleményét. És szerintem ez 14 és 19 között rendkívül jól működött, azért, mert hogy a működési többséget adó közösség, a Fidesz KDNP, a többséget adó polgármesterek, és az, és az egyéb listán bekerülő képviselők, egy olyan stabil többséget tudtak adni a főpolgármesterek, együtt a fővárosi Közülésnek, amely egy megbízható, jól kiszámítható fejlődési működési pályára tette Budapestet. Amit én most látok az elmúlt négy évben, az, az hogy ez a szedetvedett a pártok egymással is Egyetlen egy kohézió, ami őket összeköti az, hogy megtartsák a többséget. A döntések nem úgy születnek, hogy mi Budapestnek a jó, hanem akkor ha én ezt neked megszavazom, akkor te megszavaz nekem meg azt. És a polgármesterek az, a momentumosok a momentumos jelöltségért, az MSP sek az MSP s jelöltségért, a DK-sek a DK-s jelöltségért küzdenek. Arról is megy a vita, hogy akkor ki tud átszitkázni a másiktól, ki tudja elhapolni az adott kerületet a másik pártól, kiállítsa a jelöltet. Ez az erő, ez az energia teljesen elviszi a fókuszt a budapesti közös ügyekről. Nem véletlen, hogy nem, nem tudunk négy olyan évet mutatni. Oké, okay, rendben a van. De... életéből, ahol, ahol, ahol nagyjából... Csak kicsi. az id jelent egyébként a 2019 utáni időre, mennyire indokolja ennek a törvényjavaslatnak a beterjestését? Én szerintem az, hogy egyébként a jelenlegi konstrukció nem működik, azt én nap mint nap Érzem a saját... És ez változtatja -e rajta? Benne én szerintem igen, mert megszűnne az a fajta... Tehát jelen pillanatban azt én nem látom előnynek. ez az én személyes véleményem, még egyszer mondom, sem a frakció, sem a budapesti Fidesz szervezetben eh, hivatalos álláspontot nem alakított ki, de hogyha egyébként ilyenre sor kerülne, akkor én emellett érvelnék, hogy jelen pillanatban az, hogy a polgármesterek automatikusan tagjai közgyűlésnek, az a hatékonyság kárára megy, mert a polgármesterek... Isten ez elnézést a kivételért, de mindenki szinte csak is kizárólag a saját kerülete érdekében, és ott is leginkább a saját. Oké, egy olyan ember számára, aki nem beszéli mindenki. azt a nyelvet, a szaknyelvet, mit változtatna a törvényjavaslat ezen, hogyha egyébként elfogadnak? Tehát mennyiben hát. változna a közgyűlés összetétele? Hát ugye mivel a különböző, a feltételeknek megfelelő, nem tudom hány kerületben jelöltett állítósat tudnának listát állítani, ezért a pártok vagy arra kényszerülnének a baloldalon, vagy bárhol, hogy összefogjanak hmm. a választás előtt, alakítsanak ki egy listát, a listáról bekerülnek a képviselők, akiknek nincsen, vagy van, vagy nincsen, az, az ő döntésük, kerületi kötődésük, direkt beszerzett mandátumuk. Én azt feltételezem, hogy ha ez nincsen, akkor ez a veszekedés és ez a túlélési stratégiai miatt minden más félrettevés nincsen, ezért a budapesti, öszbudapesti komoly ügyek. Erőre kaphatnának, vagy térnén. Én egy példát mondanék, vagy lehet tudok többet is, de most rövid az idő. Szaniszló Sándor, 18. keret polgármestere néhány héttel ezelőtt egyhangúan megszavazta velünk együtt a Budapest mobilitási tervet, amelyben egyébként a főváros, az agglomerát és a kormány együttműködésében az elővárosi vasút fejlesztése prioritásként szerepel. Majd egyébként ott hazamegy és saját körű saját túlélése miatt elkezd hergelni az elővárosi vasút vasútfejlesztése ellen, azt mondja, hogy tegyék le föld alá, meg mit tudom én mi azért, mert két vagy három szintbeni keresztetődés az ott ellehetetleníti az ott élők életét. Egyébként tudván tudva, hogyha egyébként ő azt követeli, hogy azt tegyék le a föld alá kvázi metróként, akkor az soha a büdös életben nem fog megvalósulni közgyűlésben bemegy, ott jó pofa, megszavazza, mert el az a frakciófegyelem kéri, majd hazamegy, és ellenebe... Mit változtatna ezen a listás lenne, hogy akkor azt feltételezni, hogy ugyanúgy viselkednek közgyűlésen és azon kívül? Nem, valószínűleg hogy egy ilyen helyzetben nem feltétlenül őt küldeni a DK, hanem egy olyan, olyan politikusát, akinek mondjuk a fővárosi érdek előrébb való, és nem kell azon rettegnie, remegnie, hogy ott helyben az a 300-500 ezer, nem tudom hány ember majd mit fog mondani, és egyébként azért, hogy őt ott újra választák, ezért egy marginális szűk érdeket előrébb helyez egyébként egy összbudapesti agglomerációs, egy két-három milliós közösség érdekel. Azt árulj elnek, önnek más a politikai orra, mint nekem, ha egyáltalán nekem van orrom, e tekintetben. Egyébként fogom, hogy uh, lehet, hogy napi tűzik? Én nem tudom. Én nagyon szeretném, hogyha itt Újpesten bizalmat kapnék újra a választoktól és Újpest polgármesterre lennék, és a jelenlegi rendszerben így automatikusan tagjelennék a közgyűlésnek, de szerintem a jelenlegi helyzetben uh, jót tudna tenni a fővárosnak, hogyha ez a változás megszerte. Tehát én arra bíztatnám a közösségünket, hogy vegyék napirendre és szavazzák meg. Nem tudom a végén, hogy mi lesz ebből. Mondom még egyszer, én arról, hogy a Mi Hazánk ezt a javaslatot benyújtotta, azt, azt ugyan, valószínűleg egy időben tudtuk meg a sajtóból. Nagyon szépen köszönöm a közreműködést. Szerintem rég beszélgettünk ilyen hűfokon, és elnézést a csúszásért, bár a csúszás és a hűfok között volt némi összefüggés, de nem azért csúsztam, hogy később aztán nagyobb legyen a hűfok, majd kiderül, hogy Bat Andrásnál me mekkora szerencsém lesz. Köszönöm. köszönöm a lehetőséget, jövő héten folytatjuk. Így legyen. Köszönöm. Wintermanttel Zsoltot hallották a Fidesz-KDNP frakcióvezetőjét fővárosi közgyűlés. Akkor tegyünk egy bátortalan kísérletet. Támogatott tartalom következik. Hát most úgy tűnik, hogy folytatódik. Még kérdele, hogy ez holnap is ugyanígy lesz. az mindenképpen változott, hogy nehezebb kihozni a sodromból. Az, hogy itt van annak nincs jelentősége? Te azt tapasztalod? De pont a lukba kell kerül akkor éppen nem hív. Hát akkor az Andrásnak lesz feladata, majd ha megjön, hogy ezt hogyan kell kiküszöbölni. De ez kitüntető figyelemre val, tehát, hogy valakinek ez ennyire fontos vagyunk. Hogyan... Szórakozzuk? Igen, egyébként tényleg így van, messzielzünk. De most, ha hívom, akkor viszont mi nem villog? Most magunkat hívtam, még se vidlogott. Uh -huh. hm? Mi mondod, hogy Jó reggelt! Ja. Um, van valaki, aki ugye el lehet lehetetleníteni, vagy legalábbis meg lehet próbálni, hogy valaki egyfolytában hívja a vonalat, és én így nem tudok telefonálni. Korábban Filipov Gábor még arról beszélt, mert korábban azért előfordult, hogy ezek az emberek meg is szólaltak. És ez jóval korábban volt, hogy akkor még interaktív volt egyfolytában a kéfejancs, és azt mondta, hogy ez kifejezett elismerés, mert hogy ilyen jellegű terheléses támadást nevezzük ilyen elegánsan, akárkinek nem jut osztályrészül. Na most, hogy ezügyben te megnyilvánuljál, az kiszerű lenne, de az előző Beszélgetésben Wintermontász Zsoltával szóba került a világváltozása, a technológiai változása, és én egyrésztről ennek kapcsán különböző dolgokról emlékeztem, meg ő pedig említette, és nyilvánvalóan semmilyen politikai mezőre nem fogom vinni Bata Andrást, egy támogatott tartalomban a Magyar Zeneháza ügyvezető igazgatóját. Jól mondom, ügyvezető igazgató, vagy főigazgató, vagy. Igen, igen. Jó, Tehát, hogy te, mert ugye szóba került az, hogy ki hogyan viszonyul ahhoz, hogy például környezetvédelmi dolgokra hivatkozva festményeket rongálnak meg. Van-e a zeneművészetben olyan jelenség, ahol hasonló módon jár el a közönség, mint egy az eseményt megzavarva annak a jellegétől teljesen idege módon, Ráadásul nem is a zenei eseménnyel összefüggésben. Nem tudom, érthető -e a kérdés. Ö, igen, igen. Most de, hamarjában próbálom így reggel átgondolni ezt a, ezt a bonyolult kérdést. Tehát klasszikus zenébe én nem nagyon tudok. Ami hirdelenében eszembe jut, de mondjuk az sem az, hogy megzavarták. 1978-79-ben elég régen volt Bécsben voltam ösztöndíjjal egy felejthetetlen évet töltöttem el ott, kicsit jártam az egyetemre de nem az a lényeg, hanem minden este ott ültem az operában, hogy ott álltam pontosabban az operában, meg a koncertelmekben, és euh, akkor euh, volt ott egy találkozó, a Presznyev és Kárter találkozott Pécsben, és a egy nagyon fontos, történelmi jelentőségű leszerelési tárgyalások voltak. Ott volt, ugye jellemző volt a Pécsiekre, hogy a démet tukláztának a kirakatában, a marci kirakták a két politikust, amit éppen egy saktáblán rakétákkal játszanak. Na de ezért mesélem az egészet, hanem euh, volt egy díszedvadás az operában, Mozart szögtetés a Szerályból, című csodálatos daljátéka, és ugye megjelentek a díszpáholyban ezek a, az urak, a politikusok, hát Gyertaps a közönség részéről, tehát egyiken sem volt akkor a nagyon nagy barátságban, majd megjelent kárbőm, és egy többi tíz perces tapsot kapott, ugye akkor ő már nagyon öreg volt, hogy a világ egyik leghíresebb akkori karmesteréről van szó, aki a Bécsi filámban nagyon sok élén vezényelt megjelent az öregtől, hogy azt hiszem, hogy kitolták egy-a tolószékbe a karmesteri pulpitustra, és aztán... Egy Én a Helmut rillinget láttam bottal közlekedni. Igen, és, és, és, és, és, és, és, és a demonstratíve egy... 10-15 perces tap volt, hogy hát a politika csinálhat, amit akar, de bocsát örök, a zenelők és a bécsiek, azok hát letették a boksúgat emellett. De most hirtelen nem teljesen az, amire te céloztál, de úgy eszembe jutott, hogy, hogy klasszikus zenék volt, de az ilyen jellegű, vázi, nem is alapjából, zenével kapcsolatos uh, reakciót, azt, uh, azt azért is uh, hall az ember. Megy. Megnéztem, hogy nem tévesztettem el, nem is, nem is tudom megmagyarázni, hogy Helmut Rilling neve miért éget be ennyire. A Soproni Volt Fesztiválon voltam a barátnőmmel, és a közelben fertődőn volt egy komoly zenei koncert és odahagytuk a Volt fesztivált és elmentünk oda és ott ült kint a templom előtt a feleségével is dohányzott igen, uh, na, igen igen ez egy nagy érdekes a rillingen nekem is több még személyesen is is mert amikor rektor lettem akkor hát közben elkezdtük az Zene a saját rendezési koncerteket csinálni. Sokan azt hitték, hogy a, a, a Zene Akadémia koncerteket is rendez, mert ugye re, rengeteg koncert volt, csak azokat nem a Zene Akadémia azok befogadott koncertek voltak, és akkor én kitaláltam ezt az Alma Mater felvidató koncerteket, és többek között a Réling... Egy másodperc szürelmet kérek, Kemecsi Lajos képe van kín, és Bata András a vendég. Nem, csak egy nagyon figyelmes néző felhívta a figyelmet arra, hogy rossz fénykép és rossz név szerepel kint, úgyhogy korrigálunk. Igen. Tehát valószínűleg erre, erre többen rájöhettek azért, amikor... Ez könnyen lehetséges, de most meg, megjelentél, tegyük át a bal sarokba, hogyha lehetséges, de, de most, e, e, most már legalább jó fénykép van, egy nagyon szép kékingben vagy és nyakkendőben. Nagy. Igen? <tos> igazán, igazán kedves vagy, ez az én koromban, ez minden ilyen dolog, az csak hozzá járul a boldogsághoz. Na visszatér a az, az egyik ez, ez mindig kurzussal egybekötött dolog volt, az akadémistákat akademistákat a zenekarát, zenekar, gyönyör, emlékszem, említem, hogy bakkantátákat, egy gyönyörű szép volt vezényelt, és, és akkor, hát össze is barátkoztunk valamilyen szinten, persze, és akkor figyeltem meg, hát állandóan, hogy a koncert előtt öt perccel érkezett meg, mert tudod, általában mindenki egy órával előtt, vagy kettővel már ott van, átöltözik, jön, megy, még próbál egy kicsit, a Réling megjelent öt perccel a koncert előtt, de nem is jött még be a az épületbe, hanem a járkát a külutón is szívta a cigarettáért, és éve megijedtem, hogy nem is fog bejönni, gyorsan kiszaladtam, és hát óta ját még bent lenni. Úgyhogy csak a cigarettázás olított eszembe, hogy, hogy ez egy nagyon nagy figura, figura volt, tehát még kár Istennek azt mondja, hogy ilyen még, hát csak már nyilván kevesebbet kevesebbet A Poli Politikai nem. tartalom, azt kérdezem tőled, nem ha ötleteket akarnék adni, de hát ugye a maga a magyar zene háza, mint felület, kínálja magát a hatalmas ablak volt-e bármilyen elvetemült, befejezet, vagy befejezetlen grafiti kísérlet arra, hogy befessék az ablakokat kívülről, vagy volt-e bármilyen rongálása a magyar zeneházának, amely téged maximálisan kiozott a sodrodból, mert hogy a te zeneházával összefüggő elképzeléseidbe ez nem fért bele. Illetve azt is kérdezem, hogy vajon hasonló volt-e annak idején a zenakadémia? A zenelházában semmi nem volt, pedig, pedig mi is féltünk, mert ez az üveg az ott kínálja magát, és hát ugye van biztonsági szolgálat, tehát ha valaki ott valami nagy biztonságot akar hirtelen elkövetni, azért az az nehéz megakadályozni. Tehát valahogy nem tudom, ez annyira, annyira megszerették a házat, és, és úgy, úgy bele... Jó, aki ugye graffitizni, az nem a házat látja, hanem a lehetőséget. Nem a lehetőséget, a lehetőséget látja, úgyhogy nem az, az a másik, aminek, aminek nagyon örülök, hogy, hogy a madarak se repülnek. Igen szinte kampányszerű az hely, hogy ma majd itt a madarak döglenek halomra, és lám-lám, ugye a természet közel ezt mondta. Na most nem volt ilyen. Egy, egy pici madár volt, akit a rossz nyelvek szerint valaki odavitte. Erre emlékszem, de ez hát, még az elején emlékszem. volt, illetve a legesleg elején, de tételezzük fel, hogy ő. Jó, oké. Okay. Uh, de egyébként nem, nem. Tehát ilyen jellegű a szociitás <gül> volt. Az, hogy néha rá kell szólni ő, srácokra itt-ott a Ázba, meg ugye, rengeteg fiatal meg gyerek van ott, és akkor megnézik az áldó kiállítást, akkor hát olyanokhoz is hozzányúlnak, ez azért nem kéne, és akkor egyszer-kétszer már maga. Zeneakadémia volt-e tekintetben más, más támadásnak kitéve? A zeneakadémián zene ott a lényekes nem, nem is ennyire a külső támadásról volt szó, hanem Évekig évekig bejártak lopni az akadémiára. Mit? És mindent? Hát ott, ott, ott nagyon, nagyon furcsa dolgok voltak. Például volt egy visszatérő tolvaj, aki által elegánsan fölöltözve, öltönyben, nyakkendőbe járt. megadta a módját, felöltözött hozzá. Módját, akkoriban még nem, akkoriban még nem volt, ott nem volt biztonsági szolgálat, ez a felújítás előtt időszak volt, és, és és hát amit tudott, így a berendezéstől kezdve, mindenfélyét elvitt, és uh, akkor egyszer vasárnap is, vasárnap délőtt éppen ugye vadászatra indult, amikor egy részfúvós ötös próbált uh, valamelyik emeleti teremben, és akkor látták, hogy a a függöny mozog, tehát valószínűleg oda bújt el a függöny mögé, és akkor oda szaladtak, és a pasi kiugrott az ablakon, vagy kimászott az ablakon, és lemászott a, a, a kisterembe, és ott meg, ott meg be, bemászott, és éppen valami próba volt, és csak azt látták, hogy egy, egy fickó az ablakon keresztül, de a kisterembe. Akkor üdözőbe vették, és elmondták. Ez egy ilyen nagy, nagy sztori, nagy krimi a, a, a zene akadémián. A másik meg az, amikor, amikor öt trombita át loptak el a rektori iroda melletti tanácsteremből. Éppen egy nemzetközi trombita verseny volt, és a zsűri elnök tesztelt trombitákat, egy trombita gyártó cégnek a, a trombitáit, és hát egy házas pár fiatal, hát pár céltudattal nyilván leadták meg a dolgot, de ment az egyik ilyen szünetben, és elvitt egy sportáskába öt trombitát, ami akkoriban ilyen jelölt 6 millió forintot jelent. Tehát ma már nyilván nem az, az ötszöröse. Ugye az a is van, és a Magyar Zeneházában is van vezetett séta. Most maradjunk a zeneházánál, mekkora népszerűségnek örvend ez a program lehetőség? Nagyon, nagyon, nagyon sokan, sokan jönnek, épít a, a, a Millennium Házának a munkatársai vezetik ezeket a. Tudom, a séta. de a Magyar Zeneházára vonatkozik. Abszolút, abszolút, és pont most akarjuk még egy kicsit tovább fejleszteni, hogy valami a házon kívül is kapjanak, meg felhasználjuk ezt promó promo szempontjából is. Nagyon, nagyon szeretik, és én azt hittem, hogy csak az első hónapokban lesz ez így, de nem, hanem mind a mai napig ö, csoportokba mennek, és, és éppen tegnap ebédeltem, hogy oldjavítsük Benedekkel, akit nálad is ugye rendszeres vendég. És akinek a... kívánjunk gyógyulást, mert valami étkezéssel összefüggő bajatámat, ahogy arról kora hajnalban értesített engem. Na, hát reméljük, hogy nem volt. De ezek szerint ez nem a ti étkezésetekre vonatkozott, mert ezek szerint neked nem lett bajod. Nem, nem, nem semmi bajom, nem lehet, hogy az összesen az, az, az, az nagyon jó uh, ebéd volt. De, ott, de ha érdeklősz az állapot, a felőszerintem örülni fog neki, függetlenül attól, hogy lehetséges, hogy nem kívánt ilyenfajta népszerűséget, vagy ilyenfajta hírverést ennek a mostani állapot. Igaz, hogy azt is mondta, hogy egy borkóstolon lesz részt tegnap este, mert annak is profi szakértője, tehát egy ilyen igazi borkóstol, nem az, hogy húszféle volt isznak, hanem csak, csak kóstolnak és hát mert az is lehet, hogy... Az mm. Rendben van, akkor gy <g bundanbab> gyógyulás, hogy a viset kitárgyaltuk. Gyógyulás hogy a ház, a háza, bármilyen szögben őz, bárhol, vagy áz, hogy mindig más. Tehát tényleg ez a fényjáték, amit ez a zseniális Fujimoto barátunk kitalál, ez, ez az egészen elképesztő. Tehát a házban ugye, ugye nincs, nincs, nincsenek díszek, nincsenek festmények, nincsenek feszkók, tehát pont az ellenkező zeneakadémiák, ahol szintén minden zug, izgalmas és érdekes, de nálunk valahogy ez az üvegjáték, meg az arany, meg a szürke, meg ez valami egész hihetetlen élményt ad, és minden újra és újra az ebújt belefeledkezik. Hogy... Nézzük a programokat ezen kívül. Fülei Balázs az Zingaroművész szóló estével folytatódik az mbn koncertek a Zongora című sorozata, 26-án, ami itt van a nyakunkon, nem a hanyadik Igen. van. Azt mondjam, a 23-a van, van. Ez a vasárnap este. Ez a sorozat, ez, e, e, mert hogy ilyen sorozat egyébként talán a zenekadémián is volt. Tehát, hogy... Igen. Igen, igen, uh, ugye most uh, azt hiszem 25 vagy 30 éves, nem, nem tudom egészen pontosan, tehát valami jubileuma van a Zongora sorozatnak, ugye a Jakobi uh, László sejrendezőek. Én így ismerkedtem a... meg a Fazil szájjal. Igen, hát ugye ott, ott, ott fantasztikus zongolistákat léptett föl, most már nem tudom én, ugye nagyon sok éve, és, és az idei jubileumi évben azt szerette volna, hogy más helyszíneken is föllépnek a, a sorozatnak a, a résztvevői is, itt kép koncert lesz nálunk, az egyik a szülei Balázs, a másik a a misiéje, hogyha jól emlékszem. Úgyhogy így kicsit egyet. Annyit mondja meg ezzel kapcsolatban, hogy van-e személyes tapasztalatod arra nézve, ez gondolom a nagyteremben lesz. Igen, igen. Hogy a nagyterem minek kedvezés, minek kevésbé együttes és hangszer szempontjából? Vagy teljesen a, mindegy, ami kevésbé a, valószínű. Annyi. Hát ugye nyilvánvalóan kisebb, kisebb együtteseknek kedvez, az akusztikai szempontból teljesen mindegy, szóval én, én úgy hallom, hogy, hogy minden nagyon jól szólott. Am, amit én most problémának érzek, ezt megosztom veled, az, az a klasszikus koncerteknek a, a látogatottsága, mert még, még mindig nem tudtuk, a klasszikus zeneterületén nem tudtuk megugrani azt, hogy nálunk azért más egy klasszikus koncert, mint a... A nagy szentélyekben, tehát a akadémián és a, a bűpában, mert ha valaki klasszikus koncertet akar hallgatni, akkor nem ad a neála jut eszébe. Magyarul? Sorban. És, és hát nekünk, nekünk most ezzel foglalkozni kell, és a brendet kell erősíteni. De most arról beszélsz, hogy ezeknek a látogatottsága lehetne magasabb is? Így van, így van. Tehát itt, itt megmondom, hogy ne, nehéz eladni a jegyeket, sokszor utolsó percig izgulunk, hogy, hogy vajon megtöltjük-e a termet, pedig hát nem nagy a terem, az egy 300 főt. Megtölteni ez nem olyan nagy dolog, de, de, de ezzel, ezzel meg kell küzdeni, és, és meg kell mutatni, hogy, hogy nálunk bizony szempontból érdekesebbek már ismeretterjesztést. De a ré... Ugye ez azért nagyon érdekes, mert közben előadások, komoly zenei előadások, mint amit a Göttinger is tart, azok telt mennek. Sold out. Na. Pontosan, pontosan, tehát ami ami zene, pedagógia, ez zene is... Ez hogy a frászkúnyhóban van? Hát ugye ők, na igen, hát ők hozzák a maguk közönségét. Tehát az egy, az egy bejártott trend volt, az opera beavató, amit imád mindenki, és hogyha 500 is lenne a terem, a 500 jönnének, itt csak 320-an jönnek, tehát abszolút megtöltik. Ugye ez november 28-án lesz, említem, de a jegy nem lehet, jegyet, ugye ez a bohém élettel lesz kapcsolatos. Igen. Ahogy a frutikra sincs egyébként jegyez, 25-e, yes. állandóan elfelejtem, az ugye holnap után van, de hogy hazabeszéljek, már mint a te szempontodból hazabeszéljek, ugye itt van december 1-e, az sincs nagyon messze, este 7 órakor partitúra live, csak természetesen Miklós Erika, Novák Péter és egy bizonyos Batta András partitúra live sorozat a Magyar Zeneházában, az öt éve fotó partitúra című tévéműsor, a Duna TV-n vált népszerűvé, 2023-ban bekölösszött a zeneházában. Is. Ő hogy áll? Igen. Hát most a, a, a, szerintem ez egy nagyon jó kis beszélgetés érdekes vendégekkel. Hát megmondom őszintén, hogy a, a legutóbbi, ami, ami hátrányból előtt cimmel egy esélyezjelőségi esélye, dolgokkal foglalkozott, de nagyon érdekes volt is, és kis uh, roma gyerekek is játszottak, borsodból följöttek. Szóval nagyon, nagyon jó volt. Azt, azt nagyon nyíren látogatták. Most reméljük, hogy, hogy ez uh, talán... Uh, Érdekesebb lesz a, a, a közönségnek. Ha csak természetesen az azt jelenti, hogy, hogy egy etnobiológus hölgy jön, aki a pakonyi pásztor kultúráról, Ugye Varga Anna. erdei igen, igen erdei legelők beszélt, vagy hogy nem kell nagyon körülményes. Pistora Zsófia falusi kocsmák kutatója, Salamon. Egy kocs, kocs, kocsma szociológia, ami szintén vagyok <coughs> érdekes. Jön egy korászhölgy, egy. Orász, egy, egy nagyon, nagyon jó, egyáltalán a borászok között elharapoz, ott a, a női társadalom, tehát nagyon, nagyon sok kiváló borász van, női borász van, és ja, és hát ami zeneileg meg nagyon érdekes tesz, hogy van nekünk két csodálatos munkatársuk, a Salamon aki a Népzenei programokért Felelős és a Vazul, és a, vazúr, hát a a kiállításoknak a, a főnöke, a mángi Endre Vazul, ugye ez a becsületes neve neki, és hát ő meg szájharmonikával produkál érdekes dolgokat, és is van van neki egy úgynevezett uh, wind uh vólia, ami azt jelenti, hogy, hogy egy fal, ami a régi szájharmonikákból áll, és akkor azt ő, ő széllel szólaltatja meg, hát ebben az esetben egy ventilátor fogja meg és egy érdekes, véletlenszerű hangzások jönnek ki, Berlinben csinált ő ezt, igazi széllel, tehát kiment a reptérre, ahol mindig szél van, felépítette ezt a nagy falat, és akkor, akkor egy önmagától, olyan, mint az Eolhárfa tulajdonképpen, ugye önmagától játszó hangszer. Hát egy installációról van szó, tehát javazó, maga is kiváló muzikus és, és amikor, amikor ő a, a saját szájával csinálja a zenét, és a saját tüdejével az is nagyszerű. Végül is január 21-e a végül, a végső dátum, a nekünk írták a dalt illetően, akkor fejeződik igen. be, akkor zár. Akkor, akkor befejezzük, lebontjuk, hát akkor egészig volt nyitva a kiállítás, szép sikervel, és hát úgy volt, hogy Debrecenbe visszük, és senes, ott az utolsó pillanatban ezt amit még ez is megmondom őszintén, és most hát Veszprém eltárgyalunk, keskeméttel tárgyalunk, egy másik vidéki város át biztos, hogy át fogja venni. Azt szeretnénk, hogy ez menne tovább. De Brecen mi történt? A Bodember lett volna a kiállítás, csak közben egy másik képzéseti kiállításban is gondolkoztak, és végül is... Hát legalábbis ez lett a, a kommunikáció eredménye, hogy a, az lett a győztes az a kiállítás. Úgyhogy hát ez nekünk azért probléma, mert teljesen erre építettük a, a kiállításainknak a, a struktúráját és a stratégiáját, mert ugye kiállítások jönnek bennek. Na de mindegy meg fogjuk oldani, mindent ezt is. Csalátos. Ugye, ez összefüggésben van azzal a legutóbbi eseményel, ahol találkoztunk is, hogy a magyar poptörténet legendái állandó installáción a magyar zeneházában, ez a címszó, az az installáció, ami egyébként ezen alkalommal felkerült a második emeletre, és ahol egyébként ezt az installációt megfelelő helyeken a saját fényképeiknél dedikálták a zenészek, az egyébként, mint installáció, elhagyta ki vagy aztán az visszakerült oda, vagy mi a helyzet? Nem, ez egy másolat, tehát a kiállítás... <gül> Ez másolat. Oké, okay, rendben van, akkor... A második emelet egyébként ott, ahol ez dedikálva van, az látogatható? Látható, Ö... igen, igen. Az a, a könyvtáranak van, kifatartási ideje, nagyon érdekes egyébként, most már komoly gazdag anyaggal, főként digitalizálva, de, de egy csomó hagyatékot megkaptunk már, pop jellegű minden, tehát ott, ott ugye zenei, dolgokat lehet kutatni, és, és hát maga, maga ez az esemény ez nagyon megható volt, mert, mert jöttek ugye a, a nagy 60-70-es, 80-as évekbeli legendák, és, boldog, és annyira boldogok voltak, hogy, hogy fölmerült, hogy csináljunk egy, egy klubot az ő részvételüket, tehát hogy mit tudom én, évente kétszer összejönnek, és az ő találkozón Ez a Vince Lillának volt a, a, az ötlete. Igen, Vince Lilla volt november 17-én a vendég, Ön, és hogy további program. Járjál az... ki Bélának, lent a, a, a kiállításban, és, és szóval nagyon, na, nagyon értékelik. Ez nagyon érdekes, hogy, hogy a popzenészek, akik ennyire népszerű, hát az egész magyar sajtó megmozdult, tehát nem tudtunk volna még egy olyan eseményt, ami, ami így megjelenik. Mindenki, hogy ezek a popzenészek sokkal hálásabbak, mint a klasszikus zenés. zenészek azok, hogy úgy... Má hát, Mások. És, szok, uh, aludjok, és, és akkor mondanék néhány dátumot, ugye Solt János és Karácsony János lesznek a vendégek december 15-én, január 19-én Pajortamás, itt a meghosszabbítja a popzenai kiállítását a Magyar Zeneházában nem szerepel, de olvastam, hogy januárban még lesz szörényi levente is a Miskolci Illés emlékzenekarral. Uh, További programok, ugye a Csetamás 80-ban lesz egy installáció, és aztán lesz Vignihály koncert, Csetamás 80 indián... az is előad, van Az negyedikén van, kilencedikén lemezbemutató van 10-én Begzol és Szűcs Krisztián játsz a Csengeri, Csengeri... Ez dénés. az installáció, bocsánat, hogy közöttem, a, a, a Csetamásnak ez az indián projektje, amit ott a Bakonyban Bakonybél közeli erdőben éveken át csinál, arra emlékezve az ő egyen indián sátrat, egy építő egy oda, oda teszünk, és ugye látogatható lesz. Nagyon szépen köszönöm a rendelkezésre állást, és elnézést a csúszásért. Ennek a beszélgetésnek se ártott, a lendületeddel meg vagyok elégedve csak így tovább. Köszönöm szépen, szia! Bata András hallották, illetve nem látták a Magyar Zeneháza ügyvezető igazgatóját, és gondolom hasonló körülmények között, mint a mai összes vendéget belétvesz, valószínűleg holnap is így folytatódik. Próbálom felhívni kis Ambrust. Kirenc órakor még egy rövid üzenetet intéznék a néphez. A lehetőség szerint baloldalra kéne a sarokba a fénykép, mert egyébként így kénytelen vagyok áthúzódni, mert egymást ütjük. Ez szolgálti közlemény volt. Hmm. Kiszámú vagyok. Jó reggelt. Jó reggelt. Azt kérdezem Józsi tőled, hogy hogyan tartsam a telefont, mert hogy így fogunk beszélgetni, tehát kiszúrok én ezzel a pacákakkal is szórakozik velünk, vagy nővel. Igen, tehát ez nem jó? Uh, visszahívom. De ez miért nem tud működni? A telefon az nagyon szükség. Igen, Ilyen vibrálóan Az előbb sikerült felhívni, nem csak akkor elfelejtettem beyne a gombot. És nem is lehet semmi csinálni a mobiltelefonnal? Ha, hogyha az NFC be van kapcsolva uh, iphone on nem. Oda lehetek beállítani. Persze, gyerek. Hmm. Látszót, hogy vagy adjam oda. Jegodom. Hm? Csinálj! Nem értelök. Uh, öh. Megoldom. Itt kinyúlt, nem Első. feloldom én tessék és ne felejtsük hogy 9 óra után pár perccel akkor egyedül intézek szózatot oké ja megoldódott csak a holnapra ezt csináljuk meg Hello. Valaki azzal szórakozik, hogy ne lehessen innen telefonálni, és engem se lehessen felhívni, ez egyesek szerint kitüntetés. Én ilyenkor régen tomboltam, de azt gondoljál, ugye én ezt a műsorot csinálom 23 éve, hogy én, engem ezzel nem lehetett kihozni a béketűrésemből, és most azon gondolkodom, hogy ez most jól van-e így, vagy sem. Maga szerint ez fejlődés? Ezt mindenképpen. Megdicsom, mert hogy e, ha, ha az ember ezen uh, tombol lett, még a helyzet nem változna, viszont a lehet, hogy rossz szabadás De Mit gondol, hogy milyen fontos műsorban szerepel, amit valaki egyébként ennyire értékel, hogy el akarja ilyen módon lehetetleníteni? Volt valaha is önnek olyan személyes rossz akarója, aki egyébként kiszúrta a kerekét, befestette az ajtót? Szerencsére nem. Remélem nem is történik meg ilyen, de nem volt. Iskolában nem pikkeltek örre. Azt hiszem, hogy nem, ilyen élményem nem maradt meg, szerintem nem. Kis Amrúcs általános főpolgármester helyettes, a helyzet az, hogy az eddigi beszélgetéseknek, ugye beszéltem a Wintermantellel, a Andrással, ön a harmadik, és önnel zárom is a sort, mindegyik beszélgetésnek kifejezetten használt ez az, a, ez az effekt. Tehát tulajdonképpen egy ilyen stratégiai partneret tettem szerte. Megemeli az adrenalint, és ugye egy olyan módon kezd az ember beszélgetni a másikkal, ami semmi köze nincs ahhoz, hogy jön általános főpolgármester helyettes, de nyilvánvalóan csak kefejántsanak, ugye ez volt régen az egyik titka, hogy hát arról szólt, ami velem történik, és hát, ha ez történik, akkor ezt osztom önnel meg. De akkor megkérdezem öntől, hogy ugye általában nem ön szokta mutatni a kamera. amikor a Fidelitas minden héten, nem tudom, hogy ma fogunk-e találkozni, de a jövő héten lesz közgyűlés. Valószínűleg a fidelitás megint megjelenik. Önre például ezek a fidelitásos demonstrációk képpel, hanggal, nádi hegedűvel hogy jahatnak? Igazából sehogy. Tehát, hogy ez Amikor először ilyen... volt, akkor se? Szinte a forgatókönyvbe illőnek. Hát még De. akkor sem, mert azért az ugye helyszínen egy kicsit máshogy tűnik talán, mint a az egy pár ember, jön, látható, hogy valami lesz, hogy behozzák transzparenst, pontosan tudom, hogy akkor másnap, hogy megjelenik a kormánypárti média egy részébe, hogy budapestiek tüntettek, főpolgármester ellen, tehát mintha itt ilyen, nem tudom, egy demonstrációra került volna sor, majd összehajtják a transzparenst, és még a napi rendelőtti időszakban ki is mennek a teremből, aztán mennek haza, Néha azért meg is hogy hogyha már érdekli őket a Budapest közügyei, hogy mi történik, de azt hiszem, hogy ez egy hiú ábrán marad a részemről, hogy bármilyen szempontból is érdekeljék őket ezek az ügyek. Megkaptam Hogy az... ez tulajdonképpen ilyen forgatókönyvben be lehetne írni, hogy ez fog történni. Megkaptam az üzenetét, úgyhogy attól független, hogy később kezdtük, tiszteletben tartom az egyéb elfoglaltságait. Azt árulja el nekem magánemberként, vagy általános főpolgármester helyettesként, bár nem tudom, hogy van-e különbség. Önt egyáltalán ki lehet hozni a sodrából? Hát nyilván biztos, persze, de hát, hogy, uh, azért ezt próbálom, uh, de most nem is, hogy egy elnyomni, de talán azért próbálom mindig egy másik szemszögből nézni az eseményeket. Mert... Ön önreflexzív? Igen, szerintem abszolút. Tehát ez, ez, nagyon figyelek, hogy uh, egyrészt, hogyha valamilyen problémát nem értek, nem tudok megoldani, akkor próbáljam azt keresni magam, hogy én miért nem értem meg, vagy megnézni egy másik pozícióba ezt az egész helyzetet háthonnan e, világosá válik. A, a, az ügy is azért ezt szokott segíteni, már csak azért is, mert akkor akkor sem azzal foglalkozik az ember, hogy felhúzza magát rajta, hanem azzal foglalkozik, hogy megoldást keres. Megpróbálta rábeszélni a múlt hét csütörtökön azt követően, hogy beszéltünk, illetve én beszéltem, mint elmondta Zsoltal, arra, hogy mégis menjen el a Vikszínházbeli ünnepségre, mert ahogy elmondta, végül is nem ment el. A, az... A, nem tudom, hogy ott volt-e végül. Nem, De a nem volt ott. Ö, ö, ö, ö, szinte nem hívtam fel. Nyilván volt egy beszélgetésünk korábban, én tiszteletben tartom az ő döntését, hogy ő ezt nem akar ilyen helyre menni. Az ö, volt a furcsa, <gül> hogy a kormány képviseltette magát, köztársasági elnök ott volt személyesen, ott voltak az egyházak vezetők. Gulyás Gergely végül is volt, vagy nem volt? Gulyás Gergely ott volt. Láng Zsolt például ott volt, még Főriás balázs is eljött, bár ugye most ő nem kormányzati szereplő, de, de korábban az volt, Novák Katalin ott volt, Balogh Zoltán Püspök ott volt, tehát hogy azt a, a mazsit új elnöke ott volt, tehát hogy azért, és a diplomáciaitesületekből szép számmal képviseltették nagykövetek most. És az is ott volt? E, bocsánat, és ez emihis ott volt, ha már a mazsiz Így feljövő most ezt nem tudom őszintén szólva. E, Volt-e Navracis pedig? Tibor? Navracis Tibor, nem volt. A, a Kormány Gulyás Gergely képvisel. Olvasta-e a navrasi írását a Mandinerben? Nem, nem olvastam. Pedig tudtam volna ajánlani, navrasi Tibor a durcás kisfiú. Nem. Nem őről szól. Nem. Karácsony Gergelyről szól. Mert hogy? Nem, nem, ugye ez nehéz az, így, mert nem tudom, hogy miről szól a cikk. Magyarország durcás kisfiú a Budapest sajtótájékoztatókat tart tiltakozni, felháborodik, pert indít, tempó végigolvasni, úgy tűnik, mintha mindenki csak őt bántaná, őt akarná kizsákmányolni, háttérbe szorítani, miközben a többi város érdemtelenül többet, sokat kap a kormánytól, addig Budapestet mindenki kizsigelni. A durcás kisfiúkra mindenki odafigyel, panaszok meghallgatása talá. a hallgatóság a orvoslását keresi, nem kétséges, amiben ezek valóban igazságtalanságok, akkor igazságot kell tenni pedig lehetne ezt másként is, Budapest ugyanis az előző 20 év legnagyobb nyertese, majd később Budapest a durzás kisfiú azonban rohamléptekkel haladt, a főváros az ország EU csatlakozásának az Európai Unió átlagos fejlettségének 129%-án át, ami 2021-re 156%-ra nőtt. 2021-ben a központi statisztikai hivatal adatai szerint később az összes befektetés 26%-a Budapesten valósult meg, további 15% pedig Pest vármegyében. A koronavírus évében csaknem minden második beruházás Budapesten és közvetlen környékén valósult meg. Ám ha kiderül, ha a panaszok nem megalapozottak, akkor is elfordulnak tőle. Budapest ma az, országos dur Budapest ma az ország durcás kisfiúja, nem szükségszerű azonban, hogy ez így legyen. Budapest lehetne a nemzet fővárosa is, vállalhatná azt a szerepet annak gazdasági pozíciójából, Adódik, lehetne ez a jelszava. Noblesz Oblig, lehetne ez a jelszava, többet kell adni annak, akinek több adatot, ha Budapest nem csak a számára rendelkezésre álló előnyökkel élne, hanem felvállalna az ezzel járó kötelezettségeket, akkor ismét a városává válna, A Ma Magyarország népességének több, mint a fele, több mint 5 millió ember kötődik ide. <coughs> mindennapi két munkájával, iskolájával senkinek nem közömbös, hogy egy önmagába zárkozó a közvetlen környezetével sem törődő, érte felelősséget, nem vállaló az egész világra sértődötten tekintő vagy egy nyitott az ország központi szerepét tudatosan felvállaló a többi térséggel sorsközösséget vállaló és ők segítő település Magyarország fővárosa zárja sorait Navracs és Tibor területfejlesztését és az uniós forrásokért felhasználásáért felelős miniszter. Most ezt nem akarom az az olcsopainnál elütni, elütni hogy Tekintve elég... Látja mekkora a van elütni és leütni között? Igen, hogy elég dúztás hangvételű írás sikerült miniszter részéről, amit nem is értek persze, de e, hát hogyha ez a véleménye, tehát hogyha az ember az megfogalmazza azokat a problémákat, amelyeket nem ő állít elő, hanem a kormány, és egyébként egy jobb újraolosztási mechanizmussal ezt meg tudná oldani, ugyanakkor kifejezetten politikai alapon állítja ezeket a problémákat, akkor ők ezt dúztáskodásnak tartják. Elintervál, elkor lenne a rossz hozzáállásunk, hogyha ezzel nem hívnánk fel a figyelmet, és egyébként pont nem arról beszélnénk, hogy lehet Budapestet ütni és bántani. A történelemben sok példa volt erre, de pont akkor ö, lesz károk az ország számára, hogyha azt a gazdasági potenciát, ami Budapesten van, azt elfolytja. És ö, persze most lehet azt mondani, hogy hát mennyivel növekedett a Budapest gazdasága, ez tény, de ugye ezekhez közszolgáltatások kellenek, hiszen a gazdaság közszolgáltatások nélkül nem létezik. ezeket a közszolgáltatásokat adják tönkretenni, mert nem biztosítanak az elosztásban elég forrást, sőt elvonják az önkormányzati forrásokat, akkor ezzel valójában Budapestnek a és ezáltal a magyar gazdaságnak a fejlődési lehetőségét teszik tönkre. Ennek nincsen értelme. Ezért nem értem ezt a, ezt a hozzáállást. Sok mindent el tudunk fogadni. El tudjuk fogadni, hogy van egy egyszerűen egy -egy szerepünk közlekedésben, és nyilván most is valamilyen szempontból ezt betöltjük. El tudjuk fogadni, hogy az alap a alapközszolgáltatásban, ivóvízben, csatornában, főváros többet kell, hogy tegyen, mint amennyit tesz, és ezt ki kell, hogy szolgálja a környező településeket. Tesszük. Önként is tesszük, hogyha probléma van ezzel. Azt nem tudjuk elfogadni, hogy ennek a vége az, hogy például akkor most de csak ilyen rébuszokban beszéljek, a fővárosi vízművek 10 milliárdos vesztessége kell, hogy zárja az évet. Mert ezt a veszteséget valakinek finanszíroznia kell utána, és ennek a veszteségnek jelentős része abból adódik, hogy van egy regionális szerep. Azt el nekem, hogy 10 emberből, 10 véletlen kiszámított vagy kiválasztott emberből ma Budapesten a fővárosi vízművek helyzetét hány ember érti? Valószínűleg fél, hogy a Magyar, hogyha a propaganda azt mondja, amit mond, akkor 9 és fél ember azt, kb. fél ember nincs, de statisztikailag 9 és fél lenne kormányállásponton? Nem kormányállásponta, csak egyrészt azt mondja logikusan, hogy ez milyen szempontból az ő problémája. Bonyolult és összetett kérdés, és nyilván a, ezekben a mai mediatizált világban, amikor Körülbelül a 20-30 másodperces kommunikációs paneleket lehet elmondani. Nehéz ezt a hosszú összefüggést, mint a vízátadási pont ára. És a... Igen, hát ezért is van jelentősége a kfj és kivételesen van, ugye, távol, mert hogy egy egyéb irányú programja elszólítja jövő héten is mi személyesen. Remélem, igen, igen, most. Um, ugye, ugye itt van ez az ATV-s Ládabotrány karácsony visszalépését, követően is gyűjthette a pénzt az őt támogató mozgalom, ez az ATV jelent meg gondolom, hogy ezt nem fogja kommentálni, ugye ezt jól sejtem. Nem fogom kommentálni, mert a Fővárosi Önkormányzattal nem... Én kezdődik, Pontosan! Tudtam, tudtam, ezt, Tuttam, ezt már mondani. A... már ezt ugyanezt elolvastam, tehát ez megint a sajtónak a hogy nyáron pont ugyanezt már leközöl. Jó, hát itt a... most új, új, új embereket találtak, tehát azért Nyako István után szabadon van új novum ebben a tartalomban, de azt kérdezem öntől, hogy jól látom-e azt, hogy az elkövetkezendő hetekben, hónapokban, ha fennmarad, ez együttműködésünk, már a tekintetben, hogy beszélgetünk, hogy azért nehéz lesz majd az ön tevékenységéből kivonni, illetve nem is az ön tevékenységéből, az önnel való beszélgetésből kivonni mindazt a tartalmat, ami Karácsony kapcsolatos Passzívan és aktívan. Passzívan annyiban, amennyiben az ATV megjeleníti, de aktívan úgy, hogyha e, egyébként Berner Koloman bejelentkezik e, főpolgármester jelöltnek, akkor az önnek nyilvánvalóan nem célozhatom azt, amit Brenner Koloman a, a, a, a beszédében elmond, hogy ő miért is, nem programbeszédében, de a bejelentkezésekor, amikor a legtöbbet beszél erről, ugyanakkor nyilvánvalóan nem adresszálhatom azt se önnek, hogy ahogy egyébként Karácsony Gergely erre reagál, az nem a Kejfej szája íze. Az ön lojalitása egy tízes skálán tízes. Sokan vannak, akik azt gondolják, hogy én elfogult vagyok Karácsony ide, de az a helyzet, hogy az idő, hosszúsága és annyi víz lefolyt a Dunán, hogy ilyenfajta elfogultság nincs bennem, van bennem emlék, és természetesen ott él bennem mind az, ami egyébként a mi kettőnk kapcsolatát sajnálatos módon elsősorban az ő oldaláról, tönkretette, és hogy az önnel való kapcsolat egy teljesen szuverén, autonóm kapcsolat, attól teljes mértében el kell választani, és én ezzel képes is vagyok. Ugyanakkor azt gondolom, hogy felelősen tudok akkor gondolkodni, amikor azt mondom, hogy ahogy reagál erre karácsony Gergely, az egy politikusnak a reakciója, amely politikus reakciója semmiben nem különbözik más politikus reakciójától. És ennek részévé válik a Budapest politika, hiszen uh, Budapest főpolgármestereké nyilatkozik. Nagyjából ezt teszi ki jelenleg a fővárossal kapcsolatos sajtó egy harmadát, két ötödét, de ahogy nézem, mire eljön az önkormányzati választás, hogy annak idején a viccben volt, hogy ma még csak egy harmadám uh, van a világnak szocializmus, de lesz olyan, hogy egy negyedén, sőt egy tizedé lesz. Ez pont fordítva lesz így. A Budapesttel kapcsolatos hírek szakmai és politikai tartalma úgy fog változni hogy ma még csak kétötöd, háromötöd, négyötöd, ötötöd, öt aztán aztán hatötödé válik, a mi beszélgetéseink pedig eddig nem ebben a mederben haladtak. Nehéz lesz majd leválasztani azt, ami egyébként szakpolitika, ha érti azt, amit ilyen hosszan, de talán viszonylag érthetően mondtam. Igen, de azért nem fogom megkerülni azt, hogyha nyilván ezt a városvezetéknek tagja vagyok, és kiállok a jelenlegi városvezetés. De része mellett, és, és a kollégáim az összes helyettes, és, és, és ha őket éri őket is meg fogom védeni. Ebből következően, amikor valaki e, földpolgármester jelölt-jelöltként lép színpadra, hiszen nem tudjuk, hogy végül el is indul-e a jobbik jelöltje, majdnem meglátjuk, hogy összegyűjti el az ezt szükséges aláírásokat. Ahhoz mennyi kell, jelölt, jelölt elép... Halló? Azt kérdeztem elnézést, hogy ahhoz mennyi kell, No, most megfogod. <gül> egy kézre aláírás. Ilyen az, nem merem a, nem merem tudtira mondani. Én, én 20 000 ugrik be nekem az, az indulás. Húszezeret összegyűjteni mennyire egyszerű? Hát ez nem olyan egyszer logisztikailag, de hát nyilván egy szervezet, okay. van valakinek, uh -huh. az, az össze tudja gyűjteni. Tehát nem, nem akartam ezzel ahhoz mondani, hogy jobbik ne tudni. Rendben van, figyelek. De, hogy várjuk meg a a folyamat végét, tehát azért most jelölt-jelöltről tudok beszélni. Ha bárki is jelölt-jelöltként bejelentkezik és elmondja ezeket a vizuális budapesti kapcsolatban, ha azok nem csak politikai lózungok, hanem meg van valami ö, közpolitikai, akkor nyilván erre fogok reagálni ö, a városvezeti szempontjából. Tehát nem gondolom, hogy ilyen szempontból kiülesednének a beszélgetések, de ezt persze már meglátjuk. Értem, de hát ugye, amikor arról beszél ő, hogy meg kell szüntetni az autósok szisztematikus üldözését, méltányos, csak egy másodperc türelem, azt mondja, hogy. Igen. Brenner Koloman a Ráncidról beszélt, az ügyet több szempontból szimbolikus nevezte, érdekes, hogy a főpolgármester egy személyben döntött a nemzeti konzultációt idéző felmérésre hivatkozva szúrt a Karácsony Gergelynek, amire egyébként Karácsony Gergely azt mondta, hogy a Ráncid forgalmi rendjéről nem főpolgármester, hanem 136 ezer budapesti döntött az első budapesti lakógyűlésen. Nem mondott mást Brenner Koloman, tehát ezt nem védte ki... Gergen, hiszen ő egyébként egy nemzeti konzultációra emlékeztető valamire hivatkozott, amit egyébként sokan így gondoltak, tehát nem egy személyi döntésnek nyilvánította a láncid forgalmi rendjével kapcsolatos döntést. Ezek olyan apróságok, amire korábban és most is a kejfe Jancsi odafigyel. Az mondjuk egy érdekes beszélgetés lenne Kisambrus és Brenner Koloman között, hogy e, e, hogyan lenne a, a, a lakhatással kapcsolatos, e, ugye mert ezt is közzé teszi, hogy nem elég, ha hajléktalan problémát csak szavak szintjén kezdik megfelelő ellátórendszer kell. Hát e tekintetben önök között egy érdekes beszélgetés tudna létrejönni. Igen, és, jön, az... és érdemi bérlakás ezek... programot indítana, ügynökséget állítana fel. Ezen egyetlen területen, vagy ezen két területen szívesen vezetnék vitát ön és Berenner Koloman között. Hát, hogyha ez nem csak ezek, mert ezek a mondatok elég üresek itt. Tehát a, azt is lehetett volna mondani, és akkor legyen jobb minden. Ugye ezt nem tudom értelmezni, hogy számára hogy. Egyébként ezt, ez, ez, ez, ez legyen. Legyen, hogy legyen jobb minden, ezt aláírom, ez én is ezt szeretném. Igen, de ugye azért ez nem egy kézzel fogható. Nem, azt nem állítottam. Sok részének a mondatnak nem definiátív, és ebből következően könnyen félre lehetne érteni a végeredményt, és azt láttam mondani, hogy a lám teljesül. De, ugye, de nem is előtt, azt... szóval az, a, az a bajom, hogy ezek nagyon szép mondatok, hogy akkor bérlakásokat kellene építeni, igaza van, hát nem is lehet, hogy Jó, De lehet. Ugye megszólalt az, a telefonom, ugye vissza kell adnom önt egyéb programainak, de azt reálisan látom, ugye, hogy a politikai tartalom aggasztó mértékben Fog nőni a fővárosi önkormányzat tevékenységét, illetően a kormányoldali sajtóban. És talán nem csak a kormányoldali sajtóban. Állás, hogy ez történni. Jó, próbáljuk meg közösen, itt az küllák és karibdisek között a mi kettünk hajóját éppen tartani. Legyen így. Nagyon szépen köszönöm a rendelkezésre, köszönöm. állás, viszont hallásra. Mint látják a kejfejancsit, nagyon nehéz kiszökkenteni a sodrából. Én megmondom őszintén, büszke vagyok rá. Ne? Nem volt ez korábban így. Hány telefont vertem szét, Istenem, rengeteget. Pedig nem is mindig a telefonnal volt a baj. És ezt a mostani alkalmat arra használom fel, hogy kíváncsi vagyok egyébként, hogy a mai műsor nézettsége meghaladja az átlagos csütörtökét. És a holnapot is át fogjuk vészelni, nyugodtan ez az ember folytassa a tevékenységét, legyen meg az öröme, hogyha ez egyébként öröm neki. Én felhívást intéztem önökhez, ugye egyrészt szó volt ugye itt az OMS-ről, hogy háromszor velem mert rajtuk, tehát én őszintén remélem, hogy szeretnék egy társadalmi mozgalmat indítani, csak egy azt szeretné elén, hogy ezt a fényképet az oms a Facebook oldaláról vegye le. Ennyi a maximum, semmi más. Szövegen nem kell változtatni. Korábban a kéfe Jancsi képes volt erre. Gondoljanak bele, hogy az elmúlt műsorok nézettsége, a keddi szerdai néha a hétfőn volt, ezek most már jó szerivel mind 5000 fölött megközelítően 10 000, de most már nem ritkák a 10-15 es nézettségek. Ember van, nem kell panaszkodnom. Nem olyan, mint az élő, de most értik tavalyi hó. A másik viszont, ami most ide ragasztott engem, az az, hogy én kértem önöktől pénzt annak érdekében, hogy a bakács vendég szerepelhessen és legyen egy, kettő, három, négy, öt, maximum 6 reggeli műsor. Az így egyet a világán senki nem ajánlott pénzt. Még Horváth Péter sem. Pedig Horváth Péternél nagyobb bakács rajongót nem tart számon a Kejfej Megtehetném én is. Van ennyi pénzem. De ez egy elvi kérdés egy műsor finanszírozása, és nem leszek Friderikus. tehát nem arról van szó, hogy a sértődött kisfiút játszom. Nem. Én azt gondolom, hogy legyen ez függővé téve, miközben a bakácsot maguk imádját. A bakács és a csintalan első-második. Én csak a dobogó harmadik helyére félek föl. Ha tehát azt szeretnék, december utolsó két hetében legyen egy, 2, 3, 4, 5, maximum 6 Érő-lebonyolítású, reggeli, interaktív kejfejancsi, a bakáccsal, akkor áldozzanak erre anyagilag. Szándékosan nem mondok összeget, egy napi gázsiról van szó, amit meg kell szorozni, egy, kettő, 4, 5 öt, hattal, ami egy méltó gázsi, összámjegyű, de hogy hányos legyen az elején, azt nem fogom meghatározni. Azt is elmondtam, hogy az ezzel kapcsolatos jelentkezésekre van egy nagyjából ö, időhatár, és most ezt is megmondom, mert ez konkrétan korábban nem mondtam meg. Ez az időhatár, ez legyen kérem alásan. Azt mondja, hogy ma november 23-a van, naptár. Ez legyen kérem alásan, jövő héten szerdán egy élő lebonyolítású jegyzet lesz. Hát, oké. Okay. Ez legyen december 6-a a télapó. Tehát én december 6 án nem, december 7 az egy csütörtöki nap, akkor élő lebonyolítású műsor lesz, akkor megmondom önöknek, hogy lette olyan érdemi felajánlás, aminek következtében 11-én hétfőn élő lebonyolítású műsorral kezd a kejfejancsi, ma 23-a van, a mai napot beleítve 1-2-3-4-11-12-13, majdnem két hetük van arra, ez nem olyan nagyon kevés egyébként, hogy jelentkezzenek, mondják meg, hogy felajánlanak-e pénzt, nem nekem kell -e fizetniük, kitaláljuk majd a módját, hogy a navis is elégedett legyen, kukac gmail.com, ez az e-mail címem, név, telefonszám, valamint az az összeg, amit e, e, erre a célra áldoznak. Vagy nem lesz élő bonyolítású reggeli kejfejancsi bakásti Annak idején mondtam olyat, hogyha nem adnak össze 30 ezer forintot egy napra, akkor nem lesz kejfejancsi, mire valaki felhívott. És azt mondta, hogy attól még fel kell a nap. Ez most se változott, azóta se változott. Legközebb élő holnap jelentkezem, és... Jövő héten szerdán, pedig majd az ügyes bajos dolgainkról ejtek szót beleétve azt is, hogy ebben az eltelt egy hétben, tehát mostantól egészen jövő hét szerdáig történt -e bármi változás, ami a bakács reggeleket illeti. Tartsák fenn egyre megtisztelő figyelüket. Rossz volt a jelzős szerkezet, mert az egyre nagyobb az a számukra vonatkozik a megtisztelőt azt nem lehet fokozni. dörö.fi gmail.com és nem mondom, hogy kicsit ilyen izé... Tehát holnap megpróbálok elegánsabb lenni. Most majdnem azt mondtam, hogy ilyen szemenszedett módon vagyok összeöltözve, de szemenszedett módon nem lehet összeöltözni. kés csak.